Hoofstuk 67 Die verskrikkelijke tijding van die eilbode, die bloeddorstige eis van die heidense afgodpriesters, sy reeneers in die noute tussen sy hart en die wereld, goeie raad van die keinkie. Soe het daar in rustige eer verbygegaan, en die mens het hulle self nie meer so baie bekommer oor die gewoed en geraas van die storm nie. Na verloop van een eer het daar echter eilbodes Na Asirene is Sirenees in die huis van Jozef gekom en die volgende vertel, hoe een machtige meester, daar gebeur ongehoorde dinge, op verskilne plekke barst daar vuur uit die aarde, vlieende vuur suile, word dier die orkaan heen en weer gedryf en verwoes alles waarmee hulle in aanraking kom. Niks is stevig en sterk genoeg om hulle ontzettende kracht te weerstaan nie. Die priesters het gesê dat alle goede gesamentlik in woede ontsteek het en ons amal wil vernietig. So is dit ook, want jy hoor duidelik die geblaf van Cerberus en die hele vie of maal geeste daans ooral rond. Vulkanus het sy vierhaard op die aardoppervlak gerig. Sy machtige een oog reese vernieuw moetswillig die huise en berge en Neptinus het al sy macht saam gebondel Hy verhef die see soos die berge en wil ons allemaal laat verdrink. As daar nie finne groot menseoffers aan die uitermate vertoorne goede gebring word nie, dan is het klaar met ons allemaal. Die priesters het duisend jongseens en duisend meisies as soenoffers aangewys. Ons is allemaal daarom in aller eil na u gestuur om die machtiging van u te verkry. Sireneus het geweldig oor hierdie berre geskrik en nie geweet wat hy nou moes doen hee. Vanweer die staatspolitiek het hy dit nie waag om homself reel reg teen die oproep van die priesters te verset nie, maar om die offers goed te keer was vir sy hart nog onmoontliker as om die priesters te weerspreek. Hy het homself daarom toe die kynkie gewend wat so pas wakker geword het en om, om raad gevra oor hierdie verskrikkelike probleem. Die kyntjie sê echter, Wees rustig, want binnen miniet sal die storm gaan lehe, en hulle wat die mense wil slag, sal nie meer daar wees nie. Wees daarom rustig, my serenies.